Вона таки зустрілася з нею, хоч не тут, а пізніше, ввечері, і розповіла їй про останню ніч лейтенанта Мірушниченка. Блакитний ранок стоїть над землею і сіє золоту пергу над мовчазним кладовищем. Стоять хрести і обелістки на пагорбах серед розквітлого п'янкого бузку, сивого терну, і колючого голоду. Простий солдатський обеліск звівся на могилі, заквітченій синіми півниками. Та не співали оті живі птахи, запеклися в німій жалобі. На Обеліску хтось здогадався викарбувати напис Лейтенант Семен Мірошниченко і дата смерті. Та ось ти, батьку, я тебе знайшла. Тихо шепоче актриса, і кладе вінок з барвистого сніп'я квітів на могилу. Лягають все нові й нові вінки і квіти, їх покладають від військових частин, від обкому й райкому, від школярів і акторів, тому, хто загинув на Волзі, відстоюючи в грізних боях і честь вітчизни і життя дітей та матерів, і немиру пісню. Чи ти чуєш мене, тато, мовить серцем Актриса. Я прийшла до тебе, дорогий мій, щоб уклонитися твоїй могилі, твоєму безсмертю. Я знаю, ти в останню мить думав про маму і про мене, вболівав за нас, що залишимося сиротами. Та не сиротая, добрі люди були мені і за батька, і за матір. Вони дали мені світлу долю. І я знаю, за неї тискла склав голову, дорогий мій батько. А квіти все лягають, і лягають на могилу лейтенанта Семена Мірошниченка, І навіть сонце кладе до обеліска золотий вінок. Увечері знаменита співачка виступала в Куйбишівському оперному театрі. Як вона співала! Натхненно, зворушливо, з дивною, вражаючою силою. Здавалося, тисячі солов'їв ожили в її грудях і заспівали, затьохкали, задзвеніли, зачарували серця. Не всі взагалі знали, що актриса сьогодні знайшла могилу свого батька. І ця пісня була своєрідним вінком на могилу йому, рідному, найдорожчому. Ой саду на вишенці Соловейко щебетав. Лилися чистим кришталем дивні звуки пісні, і оживала чиєсь гірке прощання, Не плач мила, я вернуся. Дівчинонька гірко плаче, соловейко все те баче та й щебече тьох тьох тьох. Чарівні звуки незвичайної колоратури. Ловися зі сцени. Здавалося, ніби той не людський голос народжує таку чисту пісенну красу. Але ні, ось вона, співачка, стоїть на сцені, Ясній прозорості, мов той ангел, і народжує дивні звуки. І вже ніби той не пісня, а ридання. Ні, таке пісня високої душевної зврушливості, яку не кожен здатний співати, не всякий може Збагнути серцем В ту хвилину високого натхнення Вона думала про батька Ніби хотіла розбудити його піснею Наслати на його могилу Тисячі співучих українських солов'їв Може і він почує Рідний голос з України Рушник Світлої пам'яті Олександра Петровича Довженка Вітер колише яблуні. Налиті розкошами материнства. Час від часу яблука зриваються з гілля, гупають на м'яку землю, вкриту ніжною зеленою травою. Старий яблуневий сад вигрівається в щедрота гарячого літнього дня. Протоптані стежки ведуть до невеличких будинків, колись у них живі люди, а нині це майстерні художні промислової філії. Крізь відчинені вікна чути, як грюкають ляди верстатів, то працюють ткалі, як стрикочуть швацькі машинки, та ще долітають пісні вишивальниць. Жінки і дівчата повсідались під хатами в холодку, в благословенній тіні яблуневого саду з шитвом на колінах, існують мереживо на сторочках і сукнях, ніби заплітають на полотні ще одну безмовну, але таку чарівну і яскраво зриму пісню. Я проходжу садом, слухаюся в тихій задушевній пісні, такі знайомі й рідні з дитинства, і дума моя сповнюється почуттям невимовної радості і солодкої млості. Так колись співали за шитлом моя мати і сестра, сівшись на полу чи літні дні на призбі під хатою, де паленіли рожевими пелюстками трепетні мальви. Відчуття, що я дома, не покидає мене, бентежить душу, настроєний на особливий ліричний лад. Я й справді вдома на землі моїх батьків, в оспіваній опішні, куди не раз ще малим батько возив мене на ярмарок. Від саду рукою подати до вигону, де був колись ярмарок, де стояли тисячі возів з піднятими вгору голоблями, де зранку і до пізньої ночі висіло гелготіння, дзвеніли коси і серпи, співучими лунами видзвонювали пішнянські горщики, глечики і макітри, висвистували іграшкові коники в руках щасливої дітвори. Давно це було. Тепер за ярмарищем розташувалася геолого-розвідувальна експедиція, бурові якої розкинулись по всіх усюдах від ворскли до Псла. І вночі газові ключі горять над степом немов диво світи. А серед саду Здається, незмінно живе О той давній тихий лагідний світ І такі ж самі ткалі вишивальниці Які жили тий віку тому Вчуть килими Гаптує дивовижну крідчасту казку З хмелю і калини З маків і волошок З жаєворонків І золотоперих півнів Хоча, я знаю, це вже доньки і онуки, отих лагідних бабусь, яких я пам'ятаю з дитинства, які успадкували від своїх рідних і любов до ткацького ремесла, і талант за допомогою голки й ниток творити на полотні розмаїте диво. Я підходжу до молодиці, що сидить осторонь гурту під розлогою яблунею і, схилившись над шитвом, проворно орудує голкою так, Ще ж нитка бринеть в її руках, ніби струна. Мене привабило її шитво. Великий шмат полотна, метрів чотири, аж грав від рясноти дивних квітів,